коли біля вхідних дверей почулося шарудіння. Серце затьохкало ще сильніше. Уляна визернула і побачила чоловічу спину у темній курці. На підлозі стояла обліплена снігом валіза і черевики, з яких текло. «Степане!» Він обернувся і посмішка розтягнула кутики очей, а за ними вже й губи. «Драстуй! Боже, ти доїхав!» Босими ногами, просто по вологих слідах від чобіт та валізи, вона підійшла до нього і обійняла, притискаючись до грудей у мокрій курці. Доїхав. На рівному березі менше снігу. З Борисполя автобус до метро ходить. Він делікатно відвів її обличчя, тоді розчахнув куртку і притулив її до грудей, до колючої вовни теплого светра. «Як я скучила!» – зітхнула вона, вдихаючи пахощі його тіла і дороги, що залишає на всьому свій специфічний слід. «Я теж», – сказав він, обіймаючи її за плечі. «А знаєш, коханий, я вагітна. У нас буде син». Вона проторкотіла це на одному видиху, немов би зважившись після довгих роздумів, і одразу підвела очі. «Чуєш? Я вагітна». Він дивився на неї і усміхався самими лише очима. «Чуєш?» – вона посмикала його за светр, примушуючи сприйняти інформацію. «Я вагітна!» «Молодець!» – сказав він у відповідь і притиснувся губами до її чола. «Молодець!» Вони йшли містом і знову не впізнавали його. У суботу Київ зачаївся під снігом, скоцюрбився, зник заліг, неначе у великому сніговому барлозі. Цілий день на вулицях було порожньо. Машини міцно застрягли на стоянках та узбіччях. Там у переміж стояли тролейбуси з легковиками, вантажівки з автобусами. Проспектами просто серед дороги рухалися очманілі від незвичної ситуації люди і розступалися, пропускаючи поодинокі відчайдушні джипи, з невідзвідки взятими ланцюгами на колесах. Ідучи від метро до Катьки, вони зустріли навіть справжній снігохід, який гордовито навіть з верхню їхав вулицею, дочекався таки свого часу. На Хрещатику бачили лижників, а сноубордисти цілком серйозно засвоювали Володимирську гірку, спускаючись від Михайлівського собору до Європейської. А далі – Володимирським узвозом тим самим, що прихистив колись перший в імперії трамвай аж до Контрактової площі. До крамниць не підвезли хліба та молока, бо як тут проїхати? І, здавалося, місто взяв у лищата колапс. Але настала неділя, і кияни прокинулися. Пересидівши добу біля телевізорів та холодильників, вони зрозуміли, що чекати на допомогу нема звідки – Понадягали рукавиці і взялися за власне місто. У подвір'ях самі собою утворилися бригади людей, що, міняючи одне одного біля дефіцитних лопат, розчищали виїзди та проходи. Кому не вистачило знаряддя, той варив чай, різав бутерброди та годував працюючих. Здавалося, ніколи в світі люди не отримували за свої зусилля такої високої платні. Де-неде гарчали трактори, водії яких теж були нагодовані, налиті чаєм, кавою та чимсь міцнішим, щоб завзятіше працювали. Чоловіки обступили застряглі машини і буквально на руках виштовхували, виносили їх на чисте, звільняючи місце для техніки. Уляна зі Степаном озиралися навкруги, не розуміючи, що відбувається. Що спонукає до дії киян звичних до бурчання? до обурення чи прокльонів, але не до фізичної праці. Проте люди сьогодні не бурчали, вони пересміювалися, і якщо лаялися, то весело, задерикувато, немов кидали комусь виклик. На вулицях панувала атмосфера мало не святкова, хоча жодних підстав для свята не було. Жіночі голоси звеніли, як великодні дзвони, і їм у відповідь бухкали чоловічі жарти. Все місто висипало на вулиці і розчищало, розгрібало, витягало, виштовхувало, відкидало, з'єднуючи окремі заблоковані будинки у вулиці, а окремих людей по квартирах у справжню силу. Улянина машина стояла на тротуарі біля офіса у лаві таких самих білих горбочків. Дорога тут вже була більш-менш придатною для руху. Залишалося лише до неї дістатися. Лопата знайшлася у охоронця, який паралельно виконував обов'язки двірника. Щоправда, на відміну від мешканців квартир, він не поспішав чистити сніг, бо був на службі, а підневільна праця в Україні ніколи не була в пошані. Степан узявся до лопати, чекаючи та облизуючи губи. «Як ловко ти це робиш!» Не стримала захвату Уляна. «У нас в Сибіру навчишся», – відповів він, в чергове заганяючи своє знаряддя у білу і скристу стіну. А за півгодини роботи машина вже цілком звільнилася і навіть утворився невеличкий проїзд до самої дороги. Степан витер чоло рукавом куртки. «Як гадаєш?», – спитав він Уляну. Вона знизала плечима. «Та наче проїдемо». «Тримай!» – він вручив їй лопату і вмостився за кермом. Двигун радісно завівся, сповіщаючи, що готовий до виконання своїх обов'язків. Але колеса крутилися на місці, здіймаючи фонтани снігу. Тьху! Степан виліз назовні і зазирнув під но машини. «Набилося під дно, вона практично лежить на ньому», – сказав він, обтрушуючи руки. «І що робити?» – посміхнулася Уляна. Чомусь їй це було весело. Чекати весни цілком серйозно, відповів Степан, або трактора. Допомога потрібна, почулося ззаду. На дорозі стояв великий чорний джип з тих, що вічно порушують правила і їдуть на червоне. З дверей визирав худорлявий хлопець у короткому тонкому пальті. Степан зміряв його недовірливим поглядом. Ну, якщо зможеш... «А куди ж я дінуся?» – посміхнувся хлопець, і обличчя його несподівано стало приязним. «Тримай!» – він кинув Степанові трос, що лежав у салоні на поготові, а сам сів за кермо і почав розвертатися, щоб зручніше було зачепити. Степан нахилився до бампера, прилаштовуючи буксир, а тим часом джип вже завершив свій маневр і пихкав вихлопною трубою, готовий до роботи. «Дівчино, ви б відійшли!» – почула Уляна над головою і обернулася. Поруч стрімів високий хлопець в окулярах і лижній шапочці. Він говорив ввічливо, майже боязко, але Уляна послухалася і відступила убік. Високий тим часом присів до троса і одним рухом зачепив його за спеціальне кільце на чорному джиповому бампері. Троє чоловіків працювали як злагоджена бригада автомеханіків корячись сигналу того, що в окулярах. Водій джипу проїхав трохи вперед, щоб трос натягнувся, а Степан тим часом зайняв місце за кермом. Знову загарчав двигун Ланоса. «Ганчірка є?» – запитав високий. «Ганчірка?» – здивувалася Уляна. «Ну так, це ж ваша машина». «Моя, а навіщо ганчірка?» Він подивився на неї згори крізь свої окуляри. «На трос треба покласти ганчірку, якщо порветься...» щоб ніхто не зачепив. Уляна розвела руками, і тоді хлопець одним рухом скинув себе куртку та кинув на натягнутий трос. «Давай!» – махнув він рукою. Джип заривів, смикнувся, потім ще раз. Куртка підстрибнула, і з її кишені на сніг вилетіло щось блискуче, і щойно Уляна вигукнула телефон, Джип вже рушив уперед, висмикуючи Ланос зі снігової паски, як руку з солоним огірком із бутеля, з вискотом, скрипом та прокрутами. І десь між колесами, несподівано чорними на загальному білому тлі, одразу загубився сріблястий корпус мобілки. Замить Ланос вже стояв на всіх чотирьох серед дороги і радісно блимав поворотником, що його маневруючи зачепив Степан. Уляна прожогом кинулася до колії, що утворилася серед кучугура, намагаючись видивитися там загублений телефон, чи що там від нього залишилося, і на диво одразу помітила. Випав, вона простягнула апарат високому хлопцю, що вже зняв з троса свою куртку і обтрушив її по-хлопському, б'ючи об коліно. «Дякую! От йолоб!» – відповів той і зітхнув. «Пробачте!» – ніяково посміхнулася Уляна. Та нічого, сам винен, хлопець реагував на диво спокійно. Ви нас дуже виручили, можна сказати, врятували, та ну. Степан тим часом відчепив від машини трос і тепер змотував його у кільце. Кидай в салон, висунувся з вікна водій Джипа. Тут таких, як ви, ще багато. Дякую. крикнув Степан, піднімаючи руку. Нема за що. Джип газанув і поїхав геть, здіймаючи за собою хмару з диму та снігу. Уляна провела його поглядом, а хлопець в окулярах вже вдягнув на себе обтрушену куртку та запхав до кишені телефон. Уляна ще раз кинула погляд на джип, потім на високого. «Я думала, ви разом», – сказала вона. «Та ну», – посміхнувся хлопець, «зараз усі разом». «Це точно». Степан вже сидів у ланосі і нетерпляче газував, Дякую ще раз посміхнулося високому Уляна, і він теж сказав нема за що. З неба світило сонце. Люди ходили вулицями повільно, озираючись і посміхаючись. Настрій був дивний, немовби це не стихійне лихо звалилося на місто, а навпаки, невелике, несподіване свято. В салоні машини воно теж відчувалося. А може, справа була в тому, що Уляна скучила за Степаном, в тому, що в її животі тепер жила його часточка, і в тому, що вона його кохала? «Я тебе кохаю», – сказала вона, притуляючись щокою до його плеча. «Я теж», – відповів він, не відриваючись від дороги, бо машина на літній гумі поводилася примхливо, втім усе-таки просувалася в потрібному напрямку. — До речі, — сказав він, коли вибралися на проспект, де сніг вже роз'їздили, — я привіз землі з татової могили. Вчора тобі не сказав. Вона поглянула на нього, але нічого не відповіла. — Може, це занадто сентиментально, — знизав плечима він, але я подумав, що коли аж з Італії привезли, то вже тут. Ну, в общем, зустрічною смугою рухався бронетранспортер, з люка його виднілася голова військового у шоломі. На причепі теліпався тролейбус з обвислими рогами. В общем, він вже все одно її знав, ким би там не був, правда? Правда, Уляна зітхнула. Степан простягнув руку до приймача і натиснув кнопку. Послухаймо, що в місті. Знайдеш якісь новини? Уляна нахилилася до панелі. На більшості хвиль грала музика, але згодом вдалося фіймати голос диктора. Повідомляють, що власники джипів утворюють мобільні бригади з витягання машин і запрошують бажаючих приєднуватися. В мережі створено спеціальну сторінку. Уляна зі Степаном перезернулися, згадавши свого рятівника – Київська міська держадміністрація заявляє, що на вулицях працює вся снігоприбиральна техніка, наявна у підприємств міста. На розтягування заторів кинуто навіть військових. Ну, а на Андріївському бачили голих сноубордисток. Як повідомляють очевидці, дві молоді киянки спускалися узвозом на сноубордах, з одягу маючи на собі лише окуляри. фотографії незабаром з'являться на сайті, а ви залишайтеся на нашій хвилі. Радянські свята завжди дивували Уляну. Починаючи з Жовтневої революції, яка відбулася у листопаді, і закінчуючи сакральними травневими, так званим Днем Солідарності Трудящих, який називався Днем, але відзначався цілих два, а також Перемогою, що порівняно з Європою запізнювалася на добу, і на цілих дві відносно Британії. Як таке може бути, щоб спочатку у війні перемогла Британія, за нею решта Європи, і лише згодом Радянський Союз – Зрозуміти було неможливо, так само, як і пояснити, чому, скасувавши Жовтневу революцію, влада України не зачепила свято трудящих, яке святом вже давно не було, перетворившись на ритуал посадки городів. А може тому і не зачепила, що для українців городи – святиня, значно більше за міжнародну солідарність. І попри те, що Богу дякувати родини вже не залежить,